i bludniče ona vedajući plavčest u bordel u svjetlost svjetlost bludilišta svjetlost bordela osjetljuje da se tamo vrši blud da duša umjesto Bogu da služi Iako je budna Boga da se sjeća i Bogu da pjeva pogudniči, gledajući tamo neke kanave, i ko zna koga, i ko zna šta na njima. I osjetio je da je to strašna scena, strašna i užasna scena. Vrijeme, dato za sticanje vječnosti, Bog prisutanu vremenu ignorisan, zaboravljen i umjesto njemu kvanja se čovjek opšti са tuđim bogovima, sa idolima. Ništa ružnije, bratje i sestre, ništa povrsnije nema od toga da čovjek služi idolima, da se čovjek to stvorenje, najdražo stvorenje Božje, klanja idolima, to je najužasnija scena, najbolesnije stanje. Idolopoklonstvo je tragedija, braće i sestri. I zbog toga je današnji praznik, praznik svetog proroka, Ilije, vrlo važan. Vrlo važan jer poziva na službu, ozbiljnu, temeljnu, revnostnu službu istini. To jest jedinom istinitom Bogom. Nikako važnim bogovima, ni jednom od njih. Je braći i sestre, samo je jedan Bog istiniti. Bog, koga proslavljamo u našoj crkvi. Koga proslavljamo kao trojično Boga i ispovjedamo ga i slavimo u crkvi našoj svetoj. I krstismo se u njega, u njegovo sveto ime, u ime Otca i sina i svetoga duha i nema braće i sestre ni jednog drugog Boga a njega nema u uslovno rečeno nigdje izvan njega samo a on se braće i sestre nalazi ovdje na zemlji i to treba da znamo jer vidite nije lako hvatiti ni radio frekvenciju biz radio aparat a kamori nebesku frekvenciju kamori bogodu od bož izbog toga nemojmo da budemo povesao nemojmo da budemo glupi i naijni makumesleni govoreći da se bogom lako upstiti kad vidimo danas pomračene umove savremene inteligencije intelektualaca mlad danas Svi oće da su intelektualci, svi oće da su akademici, čak i sedaci i oni prosti ljudi. Kad kažemo prosti, mi u onom doborm smislu i oni se zaradićaju, pa svi oće su pametni. Svi oće da su znalci, svi oće da su bogoslovi, svi oće da se bave visokim stvarima i onda dolazi do tog pogrešnog mišljenja, tog prelesnog mnjenja, da se sa Bogom može lako opštiti. Kao upavim moj računar i jurim po svijetu, ulazim u razne biblioteke, gledam razne stvari, vrlo brzo mi se sve to otvara, daje i nudi i čovjek jadan, prevarem, pomisli da će tako i sa Bogom da opšti na neko klik Na nekoj tamoj tastaturi. Ne braće i sestre. Ne može tako. Sa Bogom je moguće opštiti. I to je velika istina. I velika blagovijez braće i sestre. Jer dugo nije moglo. Dugo nije moglo. A danas, i svo vrijeme od ovoploćenja Božije, moguće opštiti. Ali gdje, braći i sestri, kako? To je vrlo važno. Moguće, braći i sestre, u crpi Božjom. I nemojmo, braći i sestre, da, da podliježemo nasrtaju e, demonskih siva i demonskih učenja kao da je Bog prisutan bilo gdje, gdje se govori o nekim tamo duhovnim stvarima. Da Boga propovideju i klovnovi i cirkusanti i nevno bovesni i džavojimani ljudi. Ne može to tako, braće i sestre. Bog jeste tu. Bog jeste prisutan, braće i sestre. To je tako. Ali treba naglašavati da je prisutan u njegovoj crkvi. Da je prisutan u crkvi svetoj apostoljskoj pravoslovnoj crkvi koja je otvorena, braće i sestre, za sve narode. Nemojmo, braće i sestre, pomislimo da je crkva naša sveta pravoslavna samo za jedan narod, ili za nekoliko njih. Ne. Taj bolesti nacionalizam mnogo štete na nje. Crkva je, braće i sestre, Bog u vremenu, Bog u prostoru, zbog čovjeka iz zbog njegove vječnosti. Ali, opet naglašavamo pričutanje u crpi i van nje, ne treba ga tražiti. Tamo ga nećemo naći. Njega jedinog istinitog Boga. Šta možemo tamo da nađemo, bratje i srste? Možemo da nađemo lažne bogove, idole. I vidimo da je danas svijet preplavljen idolima da je strašno idol poklonstvo, braće i sese. Na strašan način se ljudi klanjaju idolima. A čemu god da se klanjaš, pri tom ne klanjujući se jedino misliti o Bogu, ti se idolu klanjaš. Ko je on? To više nije toliko važno. Važno je da nije Bog. Da nije jedini istiniti Bog. Onaj koji može da te I može vječnost da ti da. I naš narod, braće i sestre, mnogo odstupi od gospoda. Mnogo i premnogo. Klanjamo se, braće i sestre, svemu i svakšemu. Klanjamo se onim stvarima beslovesnim, kojima se nikad čovjek klanja o nijem. I zato praznik svetog proroha Ilije poziva nas, braće i sestre, na promjenu, na izmjenu. Evo daje snage i nudi nam ravnost kroz svetu i ravnostnu pričnost svetoga proroka. Da ne miješamo, braće i sestre, istinu i lažu. Da ne miješamo Boga sa idolima. Da ne miješamo, braće i sestre, život sa smrću. Istinu se obmanu crkvu našu svetu pravoslavnu sa bilo kojim drugim organizacijama. Poštojimo slobodu, neke se drugi klanjaju ako hoće. Nemojmo im braniti. Ali mi, braći se sese, ne dozvolimo sebi da se klanjamo nikom drugom do Bogu Otaca naših, Bogu naših svetih predaka, naših svetih i prosvetitelja našega svetoga savja, nemojmo se kvanjati bogovima kojima se nisu kvanjali sveti oci Vasilije Ostroški, čudotvorac i Petar Cetinski. Nemojmo se kvanjati idolima kojima se nisu kvanjali ni sveti Simel Milotočivi, ni sveti velikomućenik Đorze, i sveti Dimitrije. Nemojmo se klanjati, braći i sestre, idolima kojima se nije klanjio i sveti prorok Ilije. I ne samo što im se nije klanjio, braći i sestre, nego je projavio čudesnu revnost time što je važne sveštenike žrečeva važnih bogova poklao. Treba naglasiti, je to mnogo govori o revnosti svetog proroka, da braći i sestre, svojom rukom za jedan dan zaklao ponavljam zaklao nože osamstotina i pedeset lažnih sveštenika koji su narod klavio koji su narod ubijali ne klanje tijeva braći se za rezanje vrata nego klanje duhovno Klanje duhovnog vrata i тим izazivanje ne privremene i tjelesne smrti, nego vječne smrti. I danas, braću i sestre, mnogo koljača, mnogo duhovnih koljača. Šta je astrologija? Šta su razni drugi okupni sistem? Razne joge, razna braćanja, gatanja, Što čega sve nema, to čovjek treba dodati veliko vrijeme samo da nabroji ono što si danas nudi. Razne važne duhovnosti, bovesni gnosticizam i bovesna teosofija, to miješanje ili kako naziva to učenje jedan od savrmenih to je od padana. Teosofija, braći i sestri, to miješanje svega i svačega, jeste jelo od odpadaka. To se, braći i sestri, sprema od onoga što je crkva naša sveta davno odbacila. Ona duhovnost koja se nama danas nudi, ta duhovnost takozvanog novog doba, ti novi duhovni pokret, eto knjiga, bezbroj, sa raznih. Velika invazija, braći i sestre. Pogodobno na pravoslane narode. Uključujemo tu i pornografiju, jer i pornografija je danas postala duhovno štivo, braći i sestre. Sve je to invazija duhova iz podnebersi. Sve, svata učenja crkva davno odbacila i osudila, braći i sestre. To su otpadci. I danas svijet opet kuva u svom loncu to jelo i nudi nam ga. Malo bolje aranžirano, sa malo boljom i vržom poslugom. Nemojmo se prevasiti, braće i seste. Ne odstupajmo od crkve, ne odstupajmo od svetog predanja, ne odstupajmo od svetih običaja. Ne odstupajmo od svetih bogosluženja, ne odstupajmo od svetih postova, ne odstupajmo od svetog ispovijedanja vjera koje smo primili od gospode, od svetih apustova i svetih otaca. Ne odstupajmo od svetog predanja, ne odstupajmo od naših episkopa, ne odstupajmo od naših sveštenika, ne odstupajmo od naših svetitelja. Od naše majke, bogorodice, od naših angela, braća i sestra, od našega Boga. Držimo se crkve ako smo se nekad poklonili idolima, a jesmo manjili više svi, pogotovi stari, oni su to radili dug niz godina na jedan vrlo odvaratan način. Kako je teško bilo, možemo samo da prepostavimo mi mlađi kako je teško bilo novim ovim svetim prostorima krvavlju mučanika i znovim podvižnika i ispovjednika u osvećenim prostorima kvanjati se na tako gadan način čovjeku i ljudskoj filosofiji ljudskoj mudrosti poganoj i niskoj kako su to strašna vremena i kako su strašne posledice Na dušama svih onih koji se samo jednom poklonili važnom bogu novim svetim prostorima. Klanjali se važnim bogovima ispod svetoga ostroga. Klanjali se važnim bogovima pored svetog kivota cvetinskog. Pored svetih zadužbina, studenice, žiče. Morak se da ih sad sve ne napravi kako strašen kontrast, braći i sestre, sve osvećeno, a mi se kvanjamo djavom. Čuvajmo se, braći i sestre, jer kako reče sveti Vlodika Nikolaj, grijek se mjeri po mjestu gdje je učinjen. Ako budemo odstupili od Boga, ako budemo odstupili od crkve naše svete pravoslom, ovdje, na ovim prostorima, Teško nama, braće i sestre, teško nama i u onom svijetu, bit nam mnogo teško. Među najgore ćemo da upadnemo, braće i sestre, ako se odvojimo od crkve naše svete pravoslavne, od naših svetitelja. To je, braće i sestre, strašan iskod i strašna tragedija. Nemojmo se plašiti ničega do grijeha nikakvih prijetnih od ljudi koji ne mogu ništa do tijelo da nam ubiju. Kako i sam gospod rekao, njih se nemojte plašiti. On može samo glavu da ti odsječe. Eto, to je sva njegova sila. Stani pred njim, pred njima, pa neka budu svi sabrani i svi protiv tebe. Sve što mogu da urade jeste da ti otkinu glavu. I onda... Ništa više. A duša, braćo i sest, ako se odvoji od gospoda, onda može i tijelo i duša da se nađu u ognju vječnom. Zato je gospodu upozorio da se ne bojimo ljudi, nego da se bojimo od onoga i onoga koji kad ubije može dušu baciti u vječni ognj a u vječnom obnjući se naći svi idolopoklonici, bratvi i sestri, i svi oni koji se budu odrekli Boga, jedinog, istinitog, u trojici proslavljanog, oca i sina i svetoga duha, koga naša crkva propovjeda i nudi i daje. Zato čuvajmo se, bratvi i sestre, da ne napravimo pogrešom potez. Čuvajmo se se Boga da odreknemo jer ona je gotovo, braće i sestre niko nam više ne može pomoći sunce nas više neće grijati, voda neće više željć gasiti vazduh braće i sestre neće biti blagorastvoren zemlja nam neće plodove davati na će se stihije na nas zato danas na praznik sv. provoka Ilije i sami braće i sestre kao on krenimo da istrebljujemo idolo služitelje, mislimo na strasti naše i na bolesti naše. Trebimo lažni iz nas, nas braći i sestre, lažne misli, lažne želje, lažne osjećanje. Očistimo prostor našeg bića od svega što je lažno. I Boga, braći i sestre, uvedimo u odaje našeg srce. Da on tamo bude car, da on tamo bude Bog. Ako Bog bude u našem srcu, onda naše srce postaje, braći i sestre, carstvo nebesko. Ako je car u srcu, onda je srce carstvo. Ako je djavo u srcu, onda je srce pakao. Zato, braći i srste, dok ima vremena i pod svjetloštvovog svetog praznika, svetog i čistog praznika, svi su poklani, braći i srste. Evo proroka Ilije stoji pred nama i oko njega jedan živ. Svih 850 proroka, to je bio njegov uslov, a Bogen siđe na njegovu žrtvu, a svi išao je, a ne na žrtvu idolo služitelja, onda je bio da svi budu pohvatani i da nijedan ne postane živ. Da svi budu zaklani. Jer je htio, bracu i sestre, da sve bude čisto. Tako i današnji praznik. Čist. Od svake laži svi su žrečevi poklani. Evo ga, prorok. Čist i vatren stoji pred nama i poziva nas i pomoći će nam, i seste da i mi pokoljemo sve i sve idolske žrečeve koji vuku naše srce naše umove da se klanju važnim bogovima jer ima braći i seste to u svetoj tajni krštenja, kad sreštenik se obraća novokreštom i izgoni demone iz njega pa kaže, između ostalih i duha idolopoplonstva. Jer vidite, postoji duh koji navodi čovjeka da se klanja idolima. To je duhovno dejstvo nečestih sila. A od nečestih sila niko nas ne može osloboditi, braći i sestre, do duh istine, to je duh sveti. On nas oslobađa i uči kome da se klanjamo. I nas je on naučio da treba doći u hram, da treba doći u određeno vrijeme, da treba biti na svetoj liturgiji. Duh sveti, broći i sese, ako se dotakne srce čovječijeg, taj čovjek je sigurno biti redovan u crkvi. Biće redovan na svetim liturgijama, bit će redovan u crkvenom životu, poštovaće sve što crkva brogoslovi i odbaciti sve što crkva odbacuje. To su jasne posledice djelovanja duha svetog. A duh obmane duh dželovski suprotno. On odvaja čovjeka od crkve. Ne da mu da dođe. Ne da mu da bude na svetoj liturgiji. Jer mi smatramo da je biti u crkvi, biti u njoj kroz liturgiju nikako omlačenje lijevo i desno nego biti tu, biti na liturgiji kakva slava bez liturgije to je idolo poklons kakav svarski kolač kakve tamo gluposti sve, sve, svega ima to znaju naše frote koji se rvaju sa našim narodom čemu se sve narod klanja na kako niske grane spavu, kakva neka bolesna pobožnost kakvi neki džavolski običaj znaju naše prote koliko treba tu posla molitve, ali i revnost i line da se to istrijebi, jer to je jak korov i to je dejstvo nečestih sila, tako da svi pastiri naše crkve treba da imaju revnost, ognjenu revnost, da bi trije bili u narodu te džavovske običaje posebno opasne Ako se zodjenu u plašt po čega se nema, braći i sestre, u našem narodu. Zato potrebno ćemo moliti svetog Ilije, ali i naš truj, da rednemo čisto, sveto i pobožno, ali pravoslavno pobožno, kako su nas svetitelji učili. I onda će, braći i sestre, na svima nama biti pravoslav Boži. Onda će se ovo nebo koje je zatvoreno nad našim narodom. Sam ovo malo grupica koje se sebiraju oko svetih prestova, pa im Bog daje hranu u vrijeme glade. Jer znajte, braći i sestre, vi koji se na svetim liturgijama, koji se prečešćujete tijelom i krvom, da vi dobijate hleb topao i vruć u vrijeme glade. Živimo u vremenu velike gladine, nemojte neko da pomisli da je ovo nešto što je normalno što se podrazumijeva. Ne, pogledajte vaše komšiju, pogledajte vaše grođaka, pogledajte vaše srodnike, pa da vidite da ono što vi imate uzimate, on nema, braćni sest. Iza vaše zida već je velika pustinja. I evo, nekoliko decenija nema ni kafi kiše, blagodatne kiše. Tako da li liturgijske zajednice treba da znaju da se hrane u vrijeme hladi. A koji hrani? Bog. Jer je obećao da sve oni, one koji se budu hlanjali Bogu, jedinom istinitom, koji budu vjerni svom zavjetu, i budu u crpi poštovići njegovu veliku i strašnu i spasnostnu žrtvu da će ih nahraniti u vrime glavi i evo to se stvaruje evo i danas svjež hleb nebeski hleb i svježa životvorna krv Božija kakvo bogatstvo kakva čas kakva trpeza braća i sestre. u vremenu glavi Zamislite tamo gdje se ne jede već godinu dana, recimo, a pred vama carska trpeza, a vi sa carem za trpezom i posluga nebesle oko vas. Angeli da se služaju i angeli da nam služaju. Otkud to? Je to, se sestri, crkva daje. I to samo može u crkvi. Nigdje drugo. Zato molimo se, gospodu, da nas što više bude u hramovima, da što više blagoslobude na ovom narodu. Jer nema nama braće i sestre spasenja izvan crkve, nema nama života bez života, života bez Boga, nema nama Boga do jedinog istinitog, kome se klanjamo, zajedno sa svetim prorocima, zajedno sa svetim ocima, zajedno sa svetim angelima i arkangelima, Zajedno sa njimom majkom, Boga koga ispovjedamo i slavimo u trojedinoj ličnosti, Boga trojedinog, tripostasnog, kome se kvanjamo u crkvi i koji nas bogosira u crkvi, oca i sina i svetoga duha, kome neka je slava Od svijeg nas u vjekove vjekova. Amin.